Speranța! Pista 16 Sub capitolul 7 Obuzele de mare calibru se rostogoleau între centrala telefonică și Alcala. Unul dintre ele căzu fără să explodeze și doi milițieni îl duseră unul în față, celălalt în spate. Cerul fără nord de la sfârșitul după amiezii începea să apese asupra Madridului plin de pâlpâitul jarului și de scântei. Virusul bombardamentului și al prafului s-a amestecat cu un altul mai neliniștitor pe care Lopez îl cunoscuse la Toledo și despre care credea că e de carne arsă. Doi el Greco și trei mici Goia aflate într-o clădire părăsită de proprietar, așteptate dimineața la Consiliul pentru Protecția Monumentelor, unde fusese repartizat Lopez, nu fusese raduse. Voia să le expedieze înainte de a pleca el. Foarte puțin eficace în război, Lopez se dovedise excepțional în protecția operelor de artă. Grație lui, niciun el greco nu fusese distus în dezordinea din Toledo și pânzele celor mai mari maestri, cu zecile, erau scoase din praful năpăstuitor al podurilor mănăstirești. Destul de departe, în fața unei biserici, explodă un obuz de calibru mic. Porumbeii în rândată zborul se înapoiară intrigați să examineze stricăciunile proaspete ale frontului lor. Prin ferestrele unei case despicate, deschise acum spre infinit, se ivi turnul înalt al centralei cu stema ei barocă, Livit în lumina scăpată de noiembrie. Era o minune că acest mic zgârienor care domina Madridul nu fusese încă făcut praf și pulbere. Un colț era ciuntic, Cât despre geamuri... În dreptul turnului se înălță fumul unui obuz. Dumnezeule, se gândi Lopez, până la urmă o să nimerească unul și peste tablourile lui El Greco. O mulțime îngrozită se învârtea zadarnic pe străzi, știind de ce fugea și neștiind încotro. Și o altă mulțime, indiferentă, Curioasă sau exaltată, mergea cu nasul în vânt. Un al doilea obuz căzun în împrejurimi. Copiii, însoțiți de femei sau de bătrâni, fugeau înspăimântați. Alți copii, fără nimeni din familie, pe lângă ei, discutau isprava. Niște nătărăi faciști, Nu știu să tragă. Îi ochez pe soldații din casa del Campo și ia uite unde nimeresc." Într-o dimineață, în curtea crește din plasa del Progres, trei copii se jucau de războiul cu bărbia în vânt ca și cei din fața lui Lopez. O bombă," zise unul, culcați!" Toți trei soldați disciplinați s-au lungit la pământ. Era o bombă adevărată. Ceilalți copii care nu se jucau de războiul, rămași în picioare, au fost uciși sau răniți. Un obuz căzu la stânga, un șir de câini fugiră pieziși, altă haită sosit dintr-o stradă învecinată în sens invers. Hora fără speranța câinilor părăsiți părea să o prefigureze pe cea a oamenilor. Lopes se regăsea privindu-i de sculptor, prieten al animalelor. Ca aproape toate clădirile rechiziționate și Palatul Alba, spre care se îndrepta Lopes, era împodobit din belșug cu animale împăiate. Mulți aristocrați spanioli își iubeau mai mult vânătorile decât tablourile. Și dacă își păstrau tablourile de goia, le amestecau cu plăcere cu trofeele lor. Inventarul caselor familiilor de nobili fugiți, numai ale proprietarilor fugiți erau rechiziționate, Cuprindea de vreo 10 pânze de maestri, dacă nu fusese reduse în străinătate în săptămâna dinaintea răscoalei, și un număr neașteptat de colți de elefant, cornuri de rinoceri, urși împăiați și diverse alte animale. Când Lopez intră în grădinile edificiului, salutat la o de metri de o bombă, îi venit în întâmpinare un milițian. Ei, pocitule, arănii Lopez, bătându-l pe umăr. ce cu el greco?" Dumnezeule?" Ce tablourile?" N-aveam cu ce să le transportăm. Au devenit destul de mari de când din divizii tăi la au împachetat de parcare erau ouă. Dar camionul tău a trecut. Când? Cam de vreo jumătate de oră. n vrut însă să ia cirada asta. Înpreșteați cu mișcări naturale pe sub copaci, în jurul colților de elefant rânduiți cu grijă sub marchiză, urși împăiați se agitau. Obuzele zguduiau ușor pământul și urși părăsiți, colabă în aer, păreau că cuvântează sau că amenință seara de război. Nu-i fragil," spuse Lopez calm. Refuzat ca serviciul său să-și a răspunderea acestor muzee pe care o altă secție a Consiliului de Protecție le depozita. Ascultă, și dacă obuzre nu fac rău tablourilor, nu fac rău nici colților de elefant. Ce dacă vrei să fac eu cu toate astea? Și mai vine și ploaia." Un obuz foarte apropiat făcut ca amenageria să salte sau să se clatine și un canar rămas în colivia a companiilor indilor început să cânte cu frenezie. Mă duc să telefonesc ca să-ți iau urșii." a prins o țigară și plecă cu colivia în mână. O legănă. La fiecare obuz, canarul cânta mai tare, apoi se liniștea. O clădire ardea ca în filme de sus în jos. În fața de sale intacte cu decorații întortocheate, toate ferestrele erau deschise și sparte, iar toate etajele erau bântuite de flăcări care nu răzbăteau. Parcă ar fi fost sălașul focului. Mai departe, la răscrucea a două străzi, aștepta un autobuz. Lope se oprig, fiind pentru prima dată de când ieșise. Se agită ca un nebun, ca pe o piatră colibia cu canalul ei și strigă. Coborâți! Oamenii din autobuz îl privi reagitându-se. Semăna cu o sută de alți nebuni dintr-o sută de alte străzi. Lope aruncă la pământ, autobuzul sări în aer. Când Lope se ridică, sângele curgea și roaie de pe pereți. Printre morții dezbrăcați de explozie, un om cu favoriți, gol dar nevătămat, se ridica țipând. Bombardamentul se acceleră tot în direcția centralei telefonice.